Vaqdojmë me shpegimin e librit etika e shkuarjes në gjami të autorit Shekho l-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahab, Rahimahullahu ta'ala. Folëm të thot për ledzimin e surës Fatiha, edhe ledzimin e surës tjetër pas surës Fatiha në khijam, dhe më thënë në kurje, kur është namazliu në këndë edhe si që kemi përmend edhe më herët, këll i për është dëmë thënë që të regon e, komplet namazit Në është zgjerim ati të më përshmit kushtet shtyllat dhe obligimet të namazit i cili të regon vetëm shtyllat pra edhe obligimet e, këtu dëmë thënë pas përfundimit të ledzimit thot autori rahim e Allah thumë me jarëfaujedehi, karafihil evel. Do më thënë pas taj, ing ingre duart, ingrit duart, sikur e, herën e parë, do më thënë në tekbirin e parë, pas përfundimit e, ledzimit, të letzimit, do më thënë letzimit të suras, edhe pasit këtë qëndru pak, dheri sa ta këthej frymen. Dhe nuk e bashkon letzimin me të këbirin e rukus. Do të thot, kur aji që falet e përfëndon lecimin e surës, atëhere është mustahab që të qëndroj pak një, për një moment, dhe më thonë, dhe dhe të, të, të jetë bëhë një ndarje mes lecimit kuranit edhe të këbirit, dhe më thonë, fjales Allahu akber për të shku në ruku. Nuk është në regull që duke e ledzu surën, pa ndër prej atë me njëherë me në gjitë me Allahu akber për të shku në ruku. Edhe kjo heshtje është përmend në hadithin e semurës, që e përmendëm maherët, dhe të ledzimi i fatihas. Edhe thamë se, më thëmë për këtë hadith ka fjalë, domthan sahija se. Jo. Mirpo si vepër domthan kjo nuk ka dyshim se është vërtetuar. Edhe kanë bërë sahabët tabiinë dhe të tjerë tek Sumerat. Domthan kjo heshtje pra pas perfundimit të leximit. Ë fët tra i ngrenduar sigur herën e parë. Domthan kur është hera e parë në takbirat ul-ihram. Kjo është sënët, dëmë thënë që njeri ju, kur të thot të këbirin për të shku në ruku, të ingrej duartë deri të veshtët ose deri të supët, si gjështë sjarumë, dëmë thënë, në të këbirin e parë. Si gjështë vërtetunë në hadithin e Maliki ben Hruajrit, i cili thotë se pengameri sallallahu aleyhi vësallem, kur shkon të në ruku, ingrin të duartë. Kjo është hadith mut të feka lejhi, edhe hadithi ibn Amerit radhiallahu anhuma gjithashtu që është më të të feka lehi thotë se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kur bëndet të këbir për rëku dhe më thënë kur thoshtë Allahu akhtar për përshkuar jenë rëku hingrin të duart në kitë qështjet më thënë, dhe më thënë duhet të kemi parasysh dy aspekte aspekti i parë asë sipas argumenteve që janë përmend, do të thonë duket tekbiri duhet ngritja e duarve të bëhet kur thuhet tekbiri, do të thonë kur thuhet Allahu ekber, pra kur fillohet tekbiri atëre ngrihen duart. Nëse kjo është përmend para këto hadithe, sin hadithin e Ibnomerit radhiallahu anhuma. Çështja e dytë ose aspekti i dytë në këtë çështje duhet më i përkujtu muslimant se do të thënë disa prej muslimanëve kur e shohin atë që praktikojnë sunetin do të thonë e shohin se i ngre duart e përdorin disa tallje dhe haygare do të thonë në lidhje me ngritjen e duarve disa thonë se poda me fluturuese do të thonë tallje të ndryshme çka i bën për ngritjen e duarve kurse kjo është Suneti për nga mëjrit sallallahu aleyhu a sellem. Disa prej pasuesve të shkollës analogjisë që i kanë thanë. I kanë thanë Sufjanë e Theurit, Rahimeullah, pse ingre duart ashtu a do me fluturu. Do me thanë kër e kanë ta që ingre duart për në ruku edhe kër në ngrijet për e rukus. I kanë thanë, a do me fluturu ashtu që ingri... A deshe me fluturu, i kanë thanë, që i ngrejshet dhurt, është tu. Edhaj ka thonë, ti që i ngritë e herën e parë, adeshte me fluturu. Dëmë thonë, është njësoj sigur në në të këbirin e parë, që është sunet, është njësoj edhe në në <clears throat> këto të këbire, dëmë thonë, që janë vërtetu me hadithë sahiha. E ose në tjetër transmitim thuet se Sufjan e Theuri i është përgjigjë, kërë i kanë thënë se këta që i ngrenë duar të kështu a dojnë me fluturu, ka thënë po, fluturojnë për në gjennet me praktikimin e sunetit, me zbatimin e sunetit. E kjo, dëmë thënë, duhet tjetë para, taket parasyshë se së cili musliman, se ajo që thuhet se e ka bapë nga meri sallallahu aleyhi vësallem, dhe është është e mundshme që të jetë sahih, do të thënë nuk guxon dikush të tallet me atë. Edhe nëse është për një çështje, për shembull për të cilën transmetohet hadith prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, siç famë, edhe një grup i dietarëve thonë se është sahih, një grup thonë nuk është sahih. Edhe ti nëse e ke mendimin se ai nuk është sahih, nuk lejohet të modallet me atë, pasi është e mundshme, do të thonë që të jetë Ësht vërtet, pasi ka për dietarëve të mëdhen që kanë thënë se është e vërtetë. E çka të themi, do thot për këto hadithe që janë transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Do thot e, se ka disa njerëz kur janë të mendimit se për shëndojë hadith është i dobët, edhe ose mendojnë se ai mendimi është i dobët tallën me at mendim, do të thon sigurt të shkanëste Lidia Durrve pas Rokus ose çështjet e ngjashme, do të thon Ulia nsej dhe me Duar ose me Gjul. Do të thot ato që nuk e kanë mendim tallën me at çështje ku se zbatojn, do të thon kundër të kundërtën me mendim të tatit. Edhe kjo është një çështje shumë më vështore dhe rrezikshme, pra duhet me pas kujdes që mos mutual me at që i përshkruhet për nga merit sallallahu aleyhi vë sellem. Dhe që ka mundësit jetë sahi. Më më thënë, kjo është më rëndësi. Sigur që ka bëjnë për e, levizje në gjishtit, në të shëhud dhe kështu më radhë, më thënë, e, për këto që është jetë që disa njerës mendojnë se nuk janë sakta, ata talën me ato, kurse kjo mundet, mundet, më thënë, tjetë të qojja dhe dheri në kufrë. E Dë me thënë, kjo është pra mënyra e sunetit për të shku në ruku. Duk e thënë, Allahu Ekber dhe duke ngritë durët në fillim të të këbirit. Edhe ajo që është më rëndësi është, dë me thënë, që të ndahet ledzimi i surës nga të këbirit. Dë me thënë, jo sigur që ka bëjnë disa imam, dë me thënë, në për namazë, sidomos në namazin e taravist, që e tekbirin për shku për të shkuën rroku duket sikur pjesa e ajetit që lexojnë do të thonë ajetet e shkurta me shpejtësi maramense do të thonë edhe lidhin fundin e ajetit me tekbirin që është krejtësisht në kundërshtim me sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ë ajo çka duhet të dihet se ky është tekbir i transferit i thonë do të thonë ose kalimit, dhe më thënë, nga një rukën në një rukën tjetër. Dhe më thënë, është tekbir për të kalu nga e, kjami, qëndrimi në kamët, në ruku. Dhe duhet thuhet, dhe më thënë, në këtë vend, gjatë kalimit prej kjami në ruku. E jo, sigur që ka bajnë disa, që e, e thojnë tekbirin njëherë, pasaj në grejnë durë, pastaj shkon në ruku. Domethën e thon tek birin në kiam ku nuk e ka vendin. Edhe disa të tjerë bëjnë sidomos imamet e xhamive që e ndërpresin leximin, shkojnë në ruku, edhe kur drejtohen në ruku, atëherë thon Allahu ekber. Edhe kjo, domethën në këtë rast atë e ka thon tek birin në ruku, jo në kalimin prej kiamit në ruku. Bila bila Në më thëmë, disa djetarë kanë thonë që nëse e zgjatë të këbirin atë shumë, sa që vazhdon me thonë edhe në ruku i rrhamu kalla kanë thonë se prishet namazi më thonë, Në më thëmë, në qëpëse e ke fillu të këbirin për një kam kur njësë është për të shku në ruku edhe vazhdonë atë gjatë sa vazhdonë edhe në ruku kanë thonë se prishet namazi Kjo nuk është esakt Mirë për kjo është për ta për kuj Uh, nuk duhet, të qështje të namazit pra duhet mësohen si pasë sonetit për nga merit sëllë allahë alimë sëllëm e jo të bëhen uh, të qështje uh, për pa kujdesie uh, Pas taj në ruku, kur të uh, mërije në ruku pra Thot autori rahimahullah uh, Feja da'u jedehi muferrëgjeti um, el-asabiq ala rukbetejhi më lekkimen kulle jedin rukbete. E, dhe me thonë, pastaj i veduart në gjunj, me gishtat të hapur, sikur ti ket kap gjunjt, me se cilën dorë. Thotëvej e mu dhu dhahre hu mustewien, kurse shpinën e drejton e, rafsh, dhe tëtë të horizontalisht, edhe kokën në drejtim të shpinës. La jarëfëru hua la yahfidhuhu do them thën nuk e ngre kokën përjetas, nuk e ul poshtë li hadithi Aisha. Do them siç vërtetohet në hadithin e Aisha radhiyallahu anha. Wa yujafi mirfaqaihi an jambayhi, edhe i largon do thot krahat prej anëvet të trupit të tij. Li hadithi Abi Humeid. Do them sipas hadithit pra ose në bazë të hadithit e Abu Hurmeidit. Ëh, do thotë rukuja është përkulje. Ë, do të thonë lakim i shpinës. Edhe qëllimi i rukuës është madhrimi, do të thonë madhrimi i Allahut subhanehue ve teala. Prandaj nuk lejo nuk i lejohet besimtarit që të baje ruku as kujt. Do të thonë edhe ta përkule kurrizin për ta përshëndet dikande, ose për ta respektu dikande kështu me radhë, si kur që ka bëhet në disa vende, ose edhe të ne e bëjnë disa musliman, kjo pa dyshim të më thënë është që është jesume në veriçme, vejpër ose pa mjë shume në veriçme. Dhe të përullja edhe përkullja, i bëhet vetëm Allahut, subhanehu vëtëhala, për të tregu madhrim ndajti. Edhe kjo që e ka përmend këtu, autori rahimehullah aste cilësia ose për shkrimi forma e rukuës si duhet të jetë do thot duhet shpina ose kurrizi domethan të rrafsohet drejt edhe të jetë domethan horizontal pra jo siguro banketçostia ka dy extreme disa vetëm ulen pak të hirt domethan sa e bajnë spinën, edhe nuk sqojnë deri në formën që duhet, kurse disa vazhdojnë edhe mëtejë dhe ulen në drejtim të tokës, do të thonë edhe prap nuk e majnë spinën ashtu si është në sunet. Kurse Aishja radhiyallahu anha ka treguar, kur e ka treguar, do të thonë në formën e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se ai nuk e ka ullë kokën, asë nuk e ka ngrit, për e ka drejtu rafshme shpinën, transmiton muslimi. Në më thënë edhe kokën gjithashtu, në më thënë e ma në të barazume me shpinën, e nuk e qënë përpjet, bajnë disa njerës kështu, disa të tjere ullin, pra nuk e qënë kokën sikur gjarëpri, nuk e qënë kokën përpjet kurse shpinën drejt, edhe gjithashtu nuk e ullë kokën të post, Uh, pra duhet me majtë Në drejtim të shpinës Kurse Ka than uh, Krahat duhet me largu prej trupit Si ka than Ebu Humejdi uh, Si pas hadithit e Bu Humejdit Radhi Allahu Anhu Edhe kurse nat hadith thot Idha rraka Em kene jedejihi min rrugbeteji Thum me hasara dhahrahu Dhe me than uh, Kur ka shkun rrugu I ka kap Gjunjt me duar Dhe ka rafsu shpinën Në gjithashtu është Në tjetër të nësë me thimë thuhet Thumë me raka Fë vabaha jedejhi ala rukbetejhi Ke anëhu ka kabidhun Alejhima Dhe më thënë pastaj bari ruku Dhe i vuri duart Bëjjunj Sigur t'i kape Dhe më thënë sin form të kapje së gjuvë Së gjunjve Wabat të ra jedejhi fëjafa an Zambehi, domthon kurse Eduard i bëri, domthon siç thuhet këtu arabisht water. Ai arabisht water i thon penit harkut. Domthon që është i drejtë kur pësilës luajn sigjeta, domthon edeni se është për i harkut e ka shprej në atë mënyrë se i ka bë kratë sigur peri harkut dhe thotë sigur pra trupi lakohet kurse, kurse kratë janë të drejtë sigur si që është dhe më thanë forma e harkut edhe perit e... pasta i thotë në ruku e e kulu fi ruku i hi në ruku thotë subhana rabbi el adhim Në më thënë një hadithi Hudhefe, Rawahu Muslim Pra, si gjështë vërtetun në hadithin e Hudhefes Radhi Allahu Anhu të cilin e transmiton muslimi Subhana Rabbi El Adhim do të thot i lartësuar është zoti im nga shdo e met pra i lartësuar zoti im i madrishëm pra i lartësuar i, pra, I, i pasën nga shdo e met është zoti im i madrishëm edhe këtë dhikër s'ka dyshim se është me i përstatshëm me këtë formë. Në më thënë sigur të shka thamë rukuja është për madrim edhe për ullje robit për ta madru Allahun subhanahu ve ta'ala edhe fjallën që e thot aty duhet ti përkase edhe pozitës në të cilin është. Në aspektin tjetër në më thënë kjo fjallë është e përstatshme sepse vjen pas lecimit të Kuranit. Kërse pas fjallë Këtë dhikër është prej dhikreve më të vlefshme Edhe kjo për argumentet për këta gjithashtu e se Janë vërtetu, ndëmë thonë prej për nga Merit sallallahu aleyhi vësallem është të regunë hadithet shumta Se a i ka thonë Subhane Rabbi El Adhim Edhe ka urdhru që të thuhet kjo në ruku Siqë transmitohet në hadithin e Hudheifes Të muslimi ku ka thamë thumë më rëka'a fëja'a leja'kul Subhana Rabbia l'Azim më thamë pastaj ka baruku dhe filloj të thët Subhana Rabbia l'Azim gjithashtu kjo është përmende dhe në Quran në ajetin kur ka thamë Allahu fësebih bismi Rabbika l'Azim më thamë lartësoj e emrin e zati tënë të madrishëm edhe ka thamë të nga meri sallallahu aleyhi wasallem i gjaluha fër rukur dhe më thamë kita ajet ose zbatimin e këti urdri bëjën i në rukum. Pastaj, thot, autori, vë edhë në El Kemali Thelet. Dë thot, e, aj plëtsimi me i vogël, se qka është këdhikër, për para asaj, qka është të këbiri, më thënë, me thonë Allahu Ekber, për të kalu prej qëndrimit më kamër në rukum, aja është wajib. E, dhe, dë thot, e, norma të vazjibit, vazjibet namazit, i kemi sëqaru. Gjithashtu edhe dhe kri në ruku, pra thamja Subhanë Rabjel Adhim, është vazjib. Sa mjafton për ta plëcu vazjibin? Mjafton një herë, kurse tre herë, është ajo plëcimi mëj mirë, edhe ajo është me pakta e pak plëcimit. Dëmë thamë, edhe dy herë nëse thuet, namazit është në regull, mirë po Forma e plotë nuk është të thanë Pra ma e pak ta thuhet, e, Duhet të thujet 3 her Kurse ma e shumëta Ka thanë Imam Muhammedim lefdullu ahab Rahim e Allah Ma e shumëta Duhet të thanë për imamin Ashtë 10 her Pra imamin nuk duhet thot ma shumë se 10 her Edhe askus nuk duhet thot ma pak se 3 her e, Pse ka thanë kështu Duhet të se Në të gjitha transmitimet, përmendet se për nga meri sallallahu aleyhi vesellem ka thanë tri herë, ose më shumë, edhe urdhra të kështu me ravë, do të të janë nga tri herë. Kërse, pse ka thanë djetë herë më shumëti? Pra, ajo ma e shumëta, njeri mundet me vazhdo në ruku sa do, që aji të qëndrojnë ruku, edhe mundet me thanë Subhane Rabi El Adhim sa të dojë. Mir po periimamin kam thënë disa dietar, nuk bën më shumë se 10 herë sepse ia ja vështirson shum xhamatit edhe mundet me qen, do të them, vështirësim pra për xhamatin. Prandaj imamë nuk duhet më shumë se 10 herë ta thot. Edhe thot të njëjtat normë, wa kadha hukmu subhana rabbiyal a'la fi sujud. Do të them këto të njëjtat vlen edhe për fjalën subhana rabbiyal a'la në sejdë. Edhe ajo, edhe këtë dhikër është i përstatëshëm sejtën Dëmë thënë njeri u kur është në formën më të përullur Dëmë thënë i ranë me ftyrë për toke i, E madronë zotin e ti Edhe thët i lartësuar nga zdojë me e të zotin im Më i larti Edhe këtu dëmë thënë për qështje në Vlenë dëmë thënë qështje të njajta edhe norma të njajta Sigur për Subhane Rabjel Adhim pastaj ka thonu wala yaqra fi rruku'i was sujudi li nahyhi sallallahu alaihi wasallam an dalik do nuk lejohet me lexu kuran ne ruku ose ne sejdë sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu ket domethan siç përmendet në hadith ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ela inni nhiitu an aqra alquran rakian aw sajidan domethan mua më është ndaluar lexoj Kur'an në ruku ose në sejdë. Amma arruku fa'dhimu fihi ar-rab, domethënë sa i përket rukus, ne të madhrojeni Zotin. Kurse për sejdë ka thënë gjithashtu penga miri sallallahu alaihi wasallam se sejdha është më shumë për lutje. e transmeton muslimi pra kët hadith. <coughs> në ruku dihet se lejohet thuhen vetëm ato dhikre që janë përmend, që janë transmetuar në hadithe, në të cilat ka madhrim edhe lartësim të Allahut subhanahu wa taala. Kurse nësë dhe nuk lejohet as sësi leximi i Kur'anit. Në secde, gjithashtu bëhen ato dhikre që janë të transmetuara në hadithe dhe bëhet dua, do thot me atë që do njeriu të lutet Allahut. E mundet ndodhet që do një lutje të jetë pjesë e ajetit ose dënia ajet. Do të thonë nëse njeriu e thot atë lutje si lutje, edhe pse është ajet, atëre lejohet, por nëse lexon Kur'an, nuk lejohet. E pastaj thot pra jemi te rukuja. Thot thum ma yarfa ra'sahu wa yarfau yadayhi ka raf'ihil awal. Do të thonë pastaj ngrihet prej rukuja pra drejtohet edhe i ngreduart sikur herën e parë. Eva fadh sami Allahu liman hamida. Do thotë kjo kjo përkthimi i kësaj fjale do thotë eh Allahu e dëgjoi atë i cili e falenderoi atë. Do më thonë atë që ka falendëruar se lavdrua Allahun, Allahu e ka dëgjuam. Çi do thotë se i jëst përgjigj. Eh ka fan autori për Imamin edhe për atë që falet vet kjo është obligim dhe më thënë me thënë Semjallahu Limen Hamida është prej obligime dhe të namazit pra për e, imamin edhe për atë që falet vet kurse kush mbetet mbetet gjemati dhe më thënë a i që falet pas imamit për ato e, nuk është obligim për ka disa djetarë që kanë thënë se është sënët të autori nuk e ka përmenë dhe të më ka thonë se për këta dy është obligim. Mirë për disa djetarë thonë se është obligim edhe për gjëmatin. Kanë këta që thonë se nuk është obligim për vetëse për imamin edhe atë që falet vetë. Për atë që falet vetë, normalisht argumentojnë me formën e namazit për nga merit sallallahu alaihi vësallem. E, pra për atë që falet vetë edhe për imaminë kurse për xhamatin e eh, vler eh, argumentojnë me hadithin që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha qala al imam sami allah liman hamida pra kur thot imam i sami allah liman hamida faqulu allahumma rabbana lakal hamd pra ju thoni allahumma rabbana lakal hamd kjo është hadith që transmetohet transmetohet te buhari dhe muslimi Këtu ka thënë autori, ma'na semi'a i stegjabe. Dëmë thënë, e, kuptimi i dëgjoj, Allahu atë që e falenderoj, është ju përgjigjë. Dëmë thënë, kuptimi i, i semi'a, dëmë thënë, ju përgjigjë. Pse e ka komentuun këtë mënyr fjallën dëgjim? Atoj, valikë mësratë. Pse e ka komentuun këtë mënyr, dëmë thënë, e, se ka komentu me përgjigje, fjallën dëgjim, nuk ka dëgjim se dëgjimi është prej cilsive të Allahu dhe është i vërtetum me ajete, hadithë dhe do të të kuptim për të cilin nuk ka dëgjim. Mirë po në kitë rast, shprejhja semi Allahu, limen hamide, e jep atë kuptim gjufësorë, sëpse e, arabisht, dëmë thënë tash për të asjaru, arabisht fjala semja nuk ka nevoj për më ishtu lamë nëse ka kuptimin e dëgjimit do të kishtë mjaftu të thuhet semja Allahu men hamida pra e dëgjoj Allahu atë që e, falenderoj kurse semja Allahu li men hamida do të thëtë Allahu e dëgjoj ose i dëgjoj ati që falenderoj që e jetë kuptimin se Allahu i përgjigjet ati që falenderoj. Ëh pastaj prandaj do të them pas kësaj fjale thotë Rabbana welakal hamd. Pra pasi të drejtohet në këmbë, ëh thotë njeriu Rabbana welakal hamd. Thotë për autorin kafan rahimehullah, fa idha statamma qa'iman pra kur të drejtohet në këmbë, thotë ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بركيو اسنيا ذكر اي ترسمت اون بري پیغمبر صلى الله عليه وسلم باستاي فوت وينشا ازاد مسدو وازدون او سثون اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا ما نعلم ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بذ الجد منك الجد Pas të e thotë uëlehu, e një kule gajrahu ma warad, mim ma warad dhe muë thonë gjithashtu le joat të thotëve vikër tjetër që është transmitu në hadithë. Pra, pre pengamerit sallallahu aleyhi më sallem është vërtetu se që transmitohet në sahihajnë, të sahihu i Bukhariu dhe sahihu i muslimit, se ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi më sallemë, اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. پر سپنگ امری سلام سن كوركافان سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. ااا اس ترسمتو پر كيو فيال ن ديسا فورما پر تيبم سکورت. اس ترسمتو ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ماو ما Edhe Allahumme rabbena leke lhamd Edhe Allahumme rabbena leke lhamd Të gjitha këto janë Transmetime sahiha uh, uh, Por kanë hadithet të tjera Edhe vazhdim Dhe i kritë sigur këto Këtë që ka i ka përmen këtu Autori rahimahullah Pasta i thot Fa in edra këllë mumu l'imame Fi hadhe rrukuji Fëhue mudri kun lirra ka Në thënë qofë se Njeriu që lidhët pas imamit E arrin imamin në rruku Dë thotë se e ka arrit Rekjatin Edhe kjo Ashtë një qështje që është vërtetu Me argumentet <coughs> Me argumentet sakta Me gjithë se disa djetar Kanë thonë se e, Nuk e mbrin Pra nëse e zen në rruku Mirëpafë hadithi që është transmetuar nga Abu Bekr radiyallahu anhu. Pra jo nga Abu Bekri sa i kanë thënë se kjo i ka ndodhur Abu Bekrit radiyallahu anhu, as tjetër sahabi që ka qenë në Abu Bekr. Kur kamri, do të thonë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ruku, ai prej fundit xhamis ka ra, është lidh namazi dhe ka ra në ruku, pastaj ka vazhduar duke e cë, deri sa ka hi në safë. I ka thënë për nga meri sallallahu a.s. Zadek Allahu hirësan vala të hudë, dhe më thënë Allahu të ashtovë të kujdesin, mos e përserit. Dhe më thënë për nga meri sallallahu a.s. nuk e ka urdhru qita përserise namazin, që do tëtë se e ka arritat rekat. <clears throat> po, qka do tëtë kjo mos e përserit? Kanë thënë disa djetarë se është për qëllim e pramo se përsërit kët vanim tjetër herë pra nisi më herët për të marrë shpërblimin më të madh të xhamatit të namazit më xhamat pramo se përsërit 12 edhe Allahu ta shtoft kujdesin kurse për veprën që e ka bën nuk e ja ka mahugas nuk e ja ka qertu për disa dietar kan thon se gjithashtu kjo kë transmit kë hadith nuk lejohet në këtë mënyrë wala taud domethën mos e përzurit po lejohet wala taudu domethën mos vrapo pra nëse lidhesh në këtë mënyrë në në namaz pra ets me qetësi dhe mos vrapon namaz ose as kuptimi pra kur të vijsh për në xhami mos vrapo vose mos nxito po esmen me etje normale për nisu pra kuptimin që duhet ta kuptojmë se duhet munis me kohë edhe për mëzon namazin me kohë pastaj thonë pastaj më thumë ju ke biru ثم يكبير و يخير ساجدا ولا يرفع يديه بس اي مرتكبير برثات الله أكبر اذا بينا ساجدا ده نكي نقرى دوارد و يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه اذا ثم نفليم لشان جويند بس اي دوارد بس اي فتيرن ويومك ان تجبحه جبهته وانفه وراحتيه من الارض مثل اذا بالين حوند دوارتي فيندوس نتوك ويكون على اطراف اصابع اصابع رجليه اذ مايت الجستافا تكامفر موجهه اطرافها الى القبله دوك اي دريتو الجيستات كا قبلة مثلا كوز فورما اي Rani është në sechte. Ëh, këtu ka disa çështje për të cilat duhet ta sqarojm, për atë lën në për në dersin e ardhshëm, insha Allah, wallahu a'lam, wa sallallahu 'ala 'abdihi wa rasulih, nebiina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.